вирішили нарешті раз і назавжди покінчити з наболілими питаннями. Їм страшенно набридли нескінченні розмови про сенс життя. І ось тоді в один прекрасний день вони полишили свою улюблену гру «Брокіанівський ультракрикет» і засукавши рукава, взялися до справи. Океанівський ультраприкет Суперінтелектуальна гра, що полягає ось у чому Гравці без якоїсь видимої причини Накидаються на негравців Б'ють їх мало не до смерті І швидко тікають Спершу вони побудували гігантський комп'ютер Про його вражаючий штучний інтелект Складали легенди Кажуть, що задовго до закінчення робіт, по заповненню банку даних, він сам собою увімкнувся і видав щось на зразок «Я мислю, отже я існую». Він встиг заперечити існування рисового пудингу і прибуткового податку, перш ніж хтось здогадався висмикнути штепсель із розетки. Розмірами він не набагато перевершував середнє місто. Центральний дисплей встановили у спеціально зведеному розкішному палаці. Він стояв у залі на масивному столі з ультрачервоного дерева, обтягнутого ультрашкірою. Підлогу зали вкрили товстим килимом, що поглинав усі звуки, стіни прикрасили портретами провідних системних програмістів і членів їхніх сімей. Великі вікна виходили на площу обсаджену деревами. У день великого запуску до палацу пропустили двох людей. Одягнені вони були в однотонні костюми і з чорними дипломатами в руках. Це були програмісти. Незважаючи на величезну відповідальність, у цю історичну мить вони були абсолютно спокійні. Вони безмитушні зайняли місця за дисплеєм, відчинили дипломати – вийняли записники у шкіряних политурках Їх звали Лунквіль і Фук. Хвилину вони сиділи мовчки, настроюючись на урочистий лад. Тоді Лунквіль, обмінявшись поглядом з Фуком, нахилився і натис маленьку чорну кнопочку. Глухе бурпатіння сповістило про те, що гігантський комп'ютер перебуває в робочому режимі. Низький голос запитав, що за завдання, заради якого ви турбуєте мене, великого мислителя, другого серед комп'ютерів простору часу. Лунквіль і Фук обмінялись поглядами повними здивування. Твоє завдання о комп'ютере почав Фук Вилиночку. «Я б хотів уточнити», – перебив його занепокоєний Вон Квіль. «Від самого початку ми задумали тебе як найбільшу і найкращу з машин». «Чому ж ти, о, великий мислителю, називаєш себе другим серед будь-коли створених комп'ютерів?» «Я називаюсь так», – відказав великий мислитель. Бо це відповідає реальній дійсності. Програмісти перезирнулись. Лунквіль прокашлявся. Мабуть, тут якесь непорозуміння, сказав він. Хіба ти не потужніший за мільярда гарантю розума із Максимі Галона, який може за мілісекунду порахувати всі атоми будь-якої зірки? Мільярд гаргантюрозум, проказав басовито великий мислитель, не приховуючи зневаги, кістяна рахівниця у порівнянні зі мною. А хіба ти не кращий аналітик Фук подався вперед, ніж зоряний мислитель Гуглеплекс із сьомої галактики світла й темряви, який може передбачити траєкторію усіх порошинок, п'ятитижневого самуну, набета Данграбада,